Розділ 15. Наступні декілька днів я майже не бачила Лілі, і це мене влаштовувало. Коли я поверталась додому, крихти на столах та брудні чашки натякали, що вона тут була. Декілька разів, коли я поверталась, у квартирі була якась дивна атмосфера, наче щось тут відбувалось, тільки я не могла зрозуміти, що саме. Нічого не пропало, іначе не змінилося, тому я списала все на те, що живу з людиною, з якою в мене не найкращі стосунки. Уперше я мусила визнати, що скучила за усамітністю. Я зателефонувала сестрі, у неї вистачило так то не казати мені «Я ж тобі казала, ну може тільки раз». «Це найгірший бік батьківства», – сказала вона, наче я була матір'ю. Ти завжди маєш бути безгрішною, малосердною, усе знати та вміти владнати будь-яку ситуацію. Іноді, коли Том погано поводиться, чи коли я стомилася, я просто хочу піти і хряснути дверимо. Або показати йому язика і сказати, що він придурок. Саме так почувалась і я. Муки на роботі сягали апогею. Мені доводилося співати собі заспокійливі пісеньки, навіть щоб примусити себе поїхати в аеропорт. А ще й Сем. Про нього я взагалі не думала. Не думала про нього вранці, коли випадково бачила своє голе тіло в дзеркалі. Не згадувала його пальці, що ніжно пестили мою шкіру. Вони зробили мої шрами, якщо й не менш помітними, то точно частиною нашої спільної історії, бодай на одну ніч. На одну ніч, протягом якої я відчувала себе знову живою та безтурботною. Я не думала про нього, коли бачила, як пари схиляються голова до голови над квитками. Мабуть, на них чекають романтичні пригоди чи просто гарячий тваринний секс десь далеко звідси». Я не думала про нього дорогою додому щоразу, коли повз мене з сиреною приносилась швидка, а це чомусь траплялось неймовірно часто. І я точно про нього не думала вечорами, коли сама сиділа на дивані і дивилася якийсь шоу по телевізору за сюжетом, яких не могла навіть прослідкувати. Я, мабуть, мала вигляд найсамотнішого запального порноельфа у світі. Телефонував Натан і залишив повідомлення з проханням передзвонити. Я не була переконана, що так уже хочу почути чергову серію його неймовірних пригод у Нью-Йорку, тому записала цей дзвінок у свій уявний список справ, які ніколи не зроблю. Написала Таня, повідомила, що сімейство Готон-Мілерів повернулось на три дні раніше через якісь справи у Френсіса. Дзвонив Річард, сказав, що мені відвели вечірню зміну з понеділка по п'ятницю. Будь ласка, не спізнійтесь, Луїзо, бо я маю вам нагадати, що у вас лишилось останнє попередження. Тому я зробила єдине, що спало мені на думку. Поїхала додому, до Стортволта, гучно вімкнувши музику, щоб не лишатись наодинці зі своїми думками. Я почувалася вдячною батькам. Зараз, як ніколи, гостро відчувала потяг додому до спокою традиційного недільного обіду з усією родиною. Обід? Тато склав руки на животі та невдоволено виставив щелепу. «Е, ні, ми більше не обідаємо в понеділях. Обід – це патріархальне пригнічення жінки». У кутку скорботно кивав дідусь. «Ні-ні, обідати тепер не можна. В у нас бутерброди або суп. Суп, мабуть, не суперечить феномістичним догмам». Тріна закотила очі, не підводячи їх від книжки, яку читала за обіднім столом. Мама пішла на заняття з поезії для жінок. Їх проводять уранці в неділю в освітньому центрі для дорослих. Навряд чи це перетворить її на Андрея Дворкін. Бачиш, Лу, тепер я маю знати всю цю маячню про фемінізм. А ця Андрея Дворкін, хай їй чорт, позбавила мене обіду по неділях. Тату, не драматизуй! «Ну де ж я драматизую? Неділя – це час для родини. У нас має бути родинний обід. Усе мамини життя – це час для родини. Чому ти не можеш дозволити їй хоч трохи часу приділити собі врешті-решт?» Тато ткнув у бік трини з горнутою газетою. «Це все ти винна. Ми з твоєю мамою були абсолютно щасливі, доки ти не почала їй розказувати, що вона нещасна». Дідусь гарячі кивав. Тут усе пішло ж Я не можу навіть дивитися спокійно на телевізор. Обов'язково вона називатиме сексистськими реклами йогуртів. Тут сексизм, там сексизм. А коли я приніс додому газету Sun, яку мені дав Ед Палмер, хотів прочитати спортивний розділ. Вона ж бурнула її в камін через третю сторінку. Вона постійно десь пропадає, я навіть не знаю де. Одне заняття на тиждень, дві години, у неділю – м'яко відказала трина, не підводячи очей від книжки. Тату, я не збираюся тебе кипкувати, почала я, «Та що це в тебе в руках? Де? Тато оглянув себе. Що? Руки, тато, вони ж, наче, справжні? Він насупив брови. Якщо справжні, може, приготуєш обід? Зроби мамі сюрприз, коли вона повернеться. Тато витріщив очі. Що? Мені готувати обід? Мені? Луїзо, я одружений уже майже 30 років. Я не готую кляті обіди. Я заробляю гроші, а твоя мама готує обіди. Така була розмова. На таке я підписався. Куди котиться цей світ, якщо в неділю я маю чіпляти фартух та чистити картоплю? Хіба це чесно? Це сучасне життя, тато. Сучасне життя. І ти туди ж. Тато всівся та фиркнув. Ставлю що завгодно, щоб містер трейнер, чорти б його забрали, у неділю отримує свій обід, та його жінка точно не феміністка. А, ну тоді тобі треба замок, тату. Замок б'є фемінізм, це закон. Ми стріною розсміялися. Знаєте що? Тепер я розумію, чому у вас обох немає хлопців. О, червона картка. Ми підняли праві руки. Тато махнув газетою та зник у саду. Тріна всміхнулась. «Я думала запропонувати тобі приготувати обід, але тепер...» «Не знаю. Я б не стала підтримувати патріархальне пригноблення». «Бар?» «Чудова думка. Напишу мамі повідомлення». Виявилось, що моя мама лише в 56 років уперше наважилася вибратися з мушлі. Спочатку не впевнено, наче той раксомітник, а потім дедалі більше хоче. Роками вона не виходила з дому сама. Її цілком задовольняли її невеличке царство, нещасного будиночка на три з половиною спальні». Але після того нещасного випадку зі мною вона декілька тижнів їздила до Лондона, і це змусило її вийти з зони комфорту. У ній прокинулась якась давно приспана цікавість до життя за межами Стортволда. Потім вона почала читати якісь фенімістичні буклети, які Тріні давали в коледжі у групі гендерної просвіти «Джендер Квейк». І ці два алхімічні елементи пробудили щось у її душі. Вона продерлася крізь другу стать та страх літати, потім узялася ж жінку-євнуха. Жіноча спальня так її шукувала паралелями з власним життям, що вона три дні відмовлялася готувати, аж доки не знайшла в дідуся запаси пліснявих пончиків. «Я все думала про те, що тоді сказав твій віл», – сказала вона, коли ми сиділи за столиком у садку Пава, спостерігаючи, як Том скачає на надувному замку разом з іншими дітьми. «Життя тільки одне», – так що він казав. На ній була її звична блакитна сорочка з короткими рукавами, але вона незвично прибрала назад волосся і тепер мала навдивовижу молодий вигляд. «Я просто хочу брати якомога більше від життя», – вела далі вона. Навчитись чогось, хоч іноді зняти ті гумові рукавички Тато біситься як чорт, зауважила я це язиком Та це все через ті бутерброди, сказала моя сестра Хоч йому й не треба йти сорок днів через пустелю Гобі, щоб поїсти І курс усього на десять тижнів Переживай на бутербродах, сказала мама Потім відкинулась на спинку та глянула на нас «Дивіться, як добре. Ми ж утрьох нікуди не виходили від... Та, мабуть, від того, як я підлітками водила вас по крамницях у суботу». «Ага. Атріна весь час жалілася, що в магазини страшенно нудні». «Ну, звісно ж жалілася. Було подобались благодійні магазини, де пахло спітнілими пахвами». «Приємно бачити тебе у твоєму старому одязі». Мама схвально кивнула в мій бік. Я вдягла яскраво жовту футболку, сподіваючись, що це зробить мене трохи щасливішою на вигляд. Вони спитали про Лілі, і я відповіла, що вона проводить більше часу в матері, а також, що з нею непросто. На цьому мама з обмінялась обмінялася такими поглядами, наче саме на таку відповідь і чекала. Я не стала розповідати про нашу зустріч з місіс-трейнер. Ось ця ситуація з Лілі дуже дивна. Повірити не можу, що матір просто взяла і віддала тобі дитину». «Мама, це в хорошому розумінні каже, до речі», – пояснила Тріна. «Лу, але ота твоя робота не подобається мені, що ти вистрибуєш колобару майже гола. Це наче в тому барі як його». «Гутерс», – підказала Тріна. Та до чого тут Гутерс? Це аеропорт, і мої ціцьки надійно заховані, на відміну від дівчат у Гутерс. Та нікому її ціцьки й не потрібні, підтримала мене Трина. Але ж ти подаєш напої в сексиському костюмі. Якщо ти вже хочеш подавати напої в костюмах, то роби це де-небудь у паризькому Диснейледні. Там хоча б буде костюм Міні чи Віні Пуха, і не треба буде виставляти ноги. Та їй вже скоро тридцять, утрутилась сестра, тут уже хоч мінні, хоч вінні, хоч не лгвінні. Ну, я починаю думати, заговорила я, коли нам принесли курча з картоплею, що ви маєте рацію. Відтепер я збираюся рухатися далі та зайнятися своєю кар'єрою. Ану, повториться ще раз, сестра переклала трохи картоплі зі своєї порції на тарілку Тома, у саду ставало шумно. Зайнятись кар'єрою, повторила я голосніше. Та ні, ту частину, де ти сказала, що я маю рацію. Ти цього десь із 1997 року не говорила. Томе, сонечко, зачекай трохи, не треба зараз іти стрибати, бо тебе знудить. Ми ще довгенько сиділи в барі, ігноруючи сердиті повідомлення від тата, який питав, що ми робимо. Я ще ніколи не виходила нікуди з мамою та сестрою, як нормальні дорослі люди. І в нас ніколи не було нормальних розмов про щось, крім прибирання та того, як же хтось когось дістав. Виявилось, що ми цікавимося життям та думками одне одної, що наші ролі не обмежуються всезнайкою, розтелепою та прибиральницею. Дивно було сприймати членів моєї родини як людей. «Мам!» – звернулась я до неї після того, як Том дав свою курку та побіг гратися, і приблизно за п'ять хвилин до того, як його знудило в надувному замку, через що забава не працювала решту вечора. «А ти ніколи не жалкувала, що не зробила кар'єри?» «Ні, мені подобалось бути мамою. Справді, але за останні два роки стільки всього сталося, що я почала замислюватися. Я чекала продовження. Я читаю про всіх цих жінок, хоробрих, які змінили світ, і те, як люди думають та що роблять. А потім я дивлюсь на своє життя і думаю, чи помітив би хтось, якби мене взагалі не було». Вона сказала це так тихо і спокійно, що я не могла зрозуміти, чи дійсно вона не надто цим засмучена, чи тільки вдає. Ми помітили, мамо. Але я не набагато що вплинула в житті, ж, Я навіть не знаю, мене завжди вдовольняло моє життя. Я 30 років займалася своїм ділом, а тепер читаю в книжках і газетах і чую по телевізору, що все та нічого не варто. Медсестрою глянула одна на одну. Для нас варте, мамо. Ви ж мої дівчатка. Ні, мамо, справді, з тобою, я раптом згадала Таню Тон з тобою ми почувалися у безпеці, ми відчували твою любов, і мені подобалося, що коли я поверталась додому, ти чекала. Мама накрила долонею мою руку. У мене все добре, я дуже пишаюсь вами обома, тим, що ви йдете своїм шляхом у світі. Правда, просто тепер мені треба де в чому розібратись. На мене чекає цікава подорож Мені подобається читати Місіс Дінс – бібліотекарка Постійно радить мені якісь нові книжки Я вже планую почати Американських феміністок нової хвилі Усі їхні теорії Це дуже цікаво Вона обережно згортала серветку Якби вони ще й не лаялись одна з одною Іноді так і хочеться стукнути їх лоб у лоб. І ти правда не голиш ноги? Я зайшла надто далеко на обличчя завмерла, і вона кинула на мене несхвальний погляд. Іноді треба часу, щоб побачити справжні ознаки пригноблення. Я це вже казала вашому батькові, скажу й вам. Коли він підав в салон, де рум'яну щока 20-річна дівчина намастить йому ноги гарячим воском, а потім все це здре, ось тоді я знов голитиму ноги. Сонце тануло над Стортфолдом, наче шматочок масла. Я затрималась у батьків набагато довше, ніж планувала. Після вечора з родиною я відчувала, що знову місно стою на землі та відчуваю свої зв'язки. Приємно опинитись в нормальному оточенні після емоційних вражень минулого тижня. Моя сестра, яка раніше ніколи не виказувала слабкості, зізналася, що вже думає, що лишиться самотньою назавжди, відмахнувшись від маминого «Ти розкішна дівчина». «Я самотня матір», – зауважила вона. «А що ще гірше, я не вмію фліртувати. Я б ним змогла з кимось загравати, навіть якби Луїза за його спиною піднімала таблиці з підказками. А всіх чоловіків, із якими я зустрічалась, відлякував Том. Ну, або їм потрібні від мене лише…» «Тільки не кажи», – почала мама, – «безкоштовні бухгалтерські поради». Раптом я подивилась на свою сестру збоку, і мені стало її шкода. Вона не помилялася, як на мене, як не дивно, були всі привілеї. Я мала власне житло, моє майбутнє було вільне від відповідальності. Єдине, що мені заважало цим насолоджуватись – я сама». Мене навіть вразив той факт, що Тріна не заздрила на рівності наших становищ. На прощання я її обійняла. Вона здивувалася, потім перевірила, чи не залишила я в неї на спині якусь записку в стилі «Штовхни мене», а потім обійняла мене у відповідь. «Приїзди до мене в гості». «Правда, давай», – запросила я. «Я проведу тебе на танці в клуб, я була в одному такому, а то ми залишимо в мами». Моя сестра розреготалась, Я зачинила двері машини та завела двигун. Ага, вже повірила. Ти і на танці, та не розказуй тут. Я вже від'їжджала, а вона ніяк не могла вгамувати сміх. Через шість днів я повернулася з вечірньої зміни та опинилася у клубі у власній вітальні. Піднімаючись сходами, замість звичної тиші, я почула сміх десь далеко та на ритмічні удари музики. Я підійшла до дверей, на якусь мить завагалася, може це я перевтомилася, і мені здається, і відчинила їх. Мене окутило запахом трави. Запах був таким сильним, що я інстинктивно затамувала подих. Я повільно підійшла до дверей у вітальню, відчинила їх і заклякла, не в змозі повірити власним очам. У напівтемній кімнаті на моєму дивані лежала Лілі у спідниці, задраній кудись до пупа. Вона якраз підносила до губ погано скручений косяк. На підлозі сиділи двоє юнаків, притулившись спинами до дивана. Наче два острови в океані алкогольного сміття, порожніх пакетів з-під чіпсів та упаковок з фастфуду. На підлозі також сиділи дві дівчини віком як Лілі. Одна з них із волоссям зібраним у хвостик, повернулась до мене та глянула, Немов питала, а ти що тут робиш? Музичний центр гупав на всю Повні попільнички та кількість бляшанок з-під пива Дали мені зрозуміти, що вечір був довгим О, привіт, помітила мене Лілі Що ти робиш? А, ну ми гуляли і пропустили автобус Тому я подумала, чому б нам не завалитись сюди? Ти ж не проти? Я була така ошелешена, що ледь могла щось сказати. Взагалі-то я проти. «Ого!» – вона захихотіла. Сумка впала в мене з руки та гупнула підлогу. Я окинула оком міське сміттєзвалище навколо мене, що колись в було вітальні. «Вечірку закінчено. У вас п'ять хвилин, щоб прибрати весь цей гармидер та забратися звідси». «Господи, я так і знала, що ти будеш скиглити! Гррр! Я так і знала!» Вона театрально впала назад на диван. Голос у неї був не тіткий, наче під чим? Під наркотиками? Я чекала. Обидва хлопці якусь довгу напружену мить дивились на мене, роздумуючи, чи їм ставати. Одна з дівчат гучно цокнула язиком об зуби. «Чотири хвилини», – повільно сказала я. «Я рахую». Можливо, моя праведна злість надала мені якогось авторитету, а може вони просто були не такі сміливі, як здавалось. По одному вони всі стали та проскочили повз мене до дверей. Останній хлопець на показ підняв руку та впустив банку пива на підлогу. Воно бризнуло на стіни та килим. Я ногою захряснула за ними двері. Коли я повернулася до Лілі, мене вже трусило від злості. «Що, чорт забирайте, тут улаштувала?» «Господи, ти я просто запросила кількох друзів!» «Лілі, це не твоя квартира! Ти не можеш водити сюди якихось людей, коли за...» Раптом я згадала те дивне відчуття, що щось не не так удома, десь із тиждень тому «Господи, ти це й раніше робила? Минулого тижня ти привела сюди людей, а потім спровадила їх до мого приходу?» Лілі, похитуючись, устало, обсмикнула спідницю та провела пальцями по волосся, продираючи його. Підводка для очей розмазалась, на шиї красувався синяк чи, може, засос. От ну чого треба через кожну дрібницю підіймати такий галас? Це ж просто люди. У мене вдома. Це складно назвати домом, погодься. У тебе немає ані меблів, ані чогось особистого. У тебе навіть картин на стінах немає. Це просто гараж? Гараж без машини. Якщо чесно, то є заправки більш затишніші за твою квартиру. Не твоє діло, що я роблю зі своєю квартирою. Вона гикнула та помахала рукою перед губами. У кебаб! Потім пішла на кухню та почала відчиняти шафи в пошуках склянки. Налила води і залпом усушила повну склянку. У тебе навіть телевізора нормального немає. Я взагалі не знала, що в людей і досі є 18-дюймові телевізори. Я почала збирати бляшанки в пакет. То хто вони такі? Та я не знаю, просто якісь люди. Ти не знаєш? Ну, друзі... Голос у неї був сердитий. «З клубу. Ти познайомилася з ними в клубі?» «Ну, в клубі. Бла-бла-бла. Ти наче спеціально зараз того думаєш. Вони друзі, я познайомилася з ними в клубі. Так роблять нормальні люди, розумієш? Заводять друзів і тусують з ними». Вона ж бурнула склянку в раковину. Почулася, як тріснуло скло. Я ображено вийшла з кухні. У мене серце кудись упало. Я кинулась у свою кімнату і відчинила верхню шухляду. Тут серед шкарпеток я почала шукати маленьку скриньку, де тримала бабусіні ланцюжок та обручку. Спинившись на мить, я глибоко вдихнула. «Вона тут! Просто не бачу її, понадто панікую! Вона тут! Звісно, десь тут!» Я почала викидати речі шухляди, перевіряючи кожну шкарпетку. «Вони заходили сюди!» – закричала я. У дверях з'явилася Лілі. «Хто? Твої друзі. Вони заходили у мою спальню. Де мої коштовності?» Лілі трохи наче притверізіла. «Коштовності? О, ні, ні, ні!» Я повисовувала всі шухляди та почала викидати все на підлогу. «Де вони? Де мої гроші, що я складала про всяк випадок?» Я повернулася до неї. «Як їх звали? Хто вони такі?» Лілі перенешкла. «Лілі!» «Я... я не знаю». «Як це ти не знаєш? Ти ж казала, вони твої друзі». «Ну, просто... просто друзі з клубу. Міч і Ліза. Я не пам'ятаю». Я побігла до дверей, проскочила коридор та кинулась униз сходами. Чотири прольоти. Поки я добігла до вхідних дверей, на вулиці вже нікого не було, тільки пізній автобус на наватерло, повільно плив темною вулицею. Важко дихаючи, я так і стояла в проході. Потім заплющила очі, щоб не дати сльозам котитися з очей, та зіперлася руками в коліна. Я втратила бабусину каблучку та красивий золотий ланцюжок із маленькою підвізкою, які вона носила, коли я була зовсім мала. Я більше ніколи їх не побачу. У нас і так було небагато речей, що можна було передати нащадкам, а я і ті втратила. Я повільно піднялась сходами назад. Лілі стояла в коридорі. «Пробач», – тихо сказала вона. «Я не думала, що вони вкрадуть твої речі». «Іди геть, Лілі». – мовила я. – Вони були наче такими милими. Я… Мені треба було подумати. Лілі, я тринадцять годин була на роботі. Мені зараз треба зрозуміти, що вони вкрали, і потім я ляжу спати. Твоя мати вже повернулася. Їдь додому. Але я… Ні. Досить. Я випростала спину і перечекала момент, коли в мене перехопило подих. Знаєш, у чому різниця між тобою і твоїм татом? Він був найнещаснішою людиною у світі, але він би ні з ким так не вчинив. У неї був такий вигляд, наче я дала їй ляпаса. Та й байдуже. Я більше не можу, Лілі. Я витягла з кишені банкноту в 20 фунтів. Це на таксі. Вона глянула на банкноту, потім на мене, замить глитнула провела рукою по волоссю і повільно пішла у вітальню. Я зняла куртку і глянула на своє відображення у дзеркалі над комодом. Бліда, страшенно втомлена, розбита. І ключі залиш. На мить повисла тиша. Потім почувся дзвін ключів, що впали на стіл у кухні, Класнув замок вхідних дверей, і все. Вона пішла.